Egunon eta urte behion. Urtea estapeneko kronika honentzat enakien ongi iazko urtearen gertakaririk azpi marra aipatu, ala urte behirako esperonituenak zuekin partekatzea interesgarriagoa izanen zitekeenez. Azken finean, alako kronika bat egitearen zailtasunei buruz gogoetak egin baititut, horiek partekatu nahi nituzke. Urteetan iratian lanean arituz, bestei gertatu gauzak kondatzeko ohitura izan dut, baina ez hene iritziaren emaitekoa eta hori zaila zait. Eta badakit, naizela bakarra. Usuenean, iratietako kronikari edo solasetako parte hartzaileak gizonak izan ohi dira. Gauza bera, postu eta toki publikoetan hitza hartzen duten entzat. Badakit, iratikoentzat edo eta elkartetako entzat, zaila dela emazteak atzemaitea, lehen lehoan egoitiko prest diren emazteak. Alta hitzalean lanean ari direnak, emazteak dira ere usu. Morondate honeko elkarteetan saiatuaren zaila da. Eta batzuek kotak ezartzea ez dute logiko kausitzen. Pentsatzen dute emasteek ezpadutenai ez dutenai eta kito. Emasteak lehen lejora agertzen ezpagara usaian egaiten dena bizitzaren eta gizarte honen antolaketarren ondorioa izan ohi dela. Familiako antolaketan emasteek etzeko ardurak eta zaintzak izan ohi ditugulako eta gizartea ez dugulako antolatua familiako lanen partekatzeko. katzeko. Bainan hori baino urhunago doala afera uste dut urten poderioz ikasitu danaz. Alde batetik, lehen legoan egoiteko ausardia duenak, hoztarako gai ikusi behar du bere burua. Normalki neskak eta emazteak ez dira hoztarako psikologikoki prestatuak izan gaztetarik. Gai ez izatearen sentsazioa bahnera ino sartua izan dugu. Emazteek, zinez, eraginkoak, dinamikoak eta bestek baino azkaragoak direla erakutsi behar dute zinez izaiteko. Baina nez hori bakarrik, lehen lehoan egoitean, hotx toki publikoetan mintzatzean, ardura publikoak hartzean edo beste, petxoak egiterakoan ageri-agerian gelitzen dira. Eta emaztei, are gutxiago barkatzen zaizkie huts egiteak. Eta gainera, emazteek petxo edo gaizki egitearen kezka, are gehiago dugu gehienetan. Adibidez badira espresioak erraiteko emazte politak edo blondak zozoak direla, baina izan daitek ere ibilbidez zorrotza ukoan emaztea, behin akatsa egin eta hori emazte izaeraren kondu ezartzen diotela, alta gizon bati etzaio gizon izaeraren gain ezariko. Postu publiko edo agerpen publiko andana egiten duten gizonak, petxoak egiten dizduztenak gehiago balin badira ere, hasteko proporzional kisegur. Zori gaitzaz gainera, beste njujatzen zohotzenak, usu emazteak izaiten dira. Pentsatzen dute, hanoz mal, nola usagtu da emazte hori tokiohtarat aurkestan. Gizonak hanka sartzea egiten du, aldiz, ez kritika bera eginan gizona izaita gatik. Beraz, hene partetik, neska edo emazteak animatu nahi inituzke, bizitza publikora buruz, ujat sogen emaitera. Petio egitearen beldurik gabe, mundua ez eroriko petio baten gatik. Eta ortengoen ekroniketan ehaiten dudan zerbait zozokeria dela iduritzen bazaizue, aitzinetik barkamenak, baina tanpi. Aio!